أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد تجد فلان دريمات مابسولوت ايتكونت بهم الله جل جلاله برصنديت مشيره Rrahmeti e Zotit جل جلاله të gjitha të grumbulluara tek më i miri për njerëzve, më zotëri ju i tëra Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, me shokët e tij besnik, me familjen e tij të, të ndarshme, me gratë e tij të, të, të pastë dhe mbi gjithë muslimanat të cilet e ndjekën rrugën e tij me të mirë deri në ditën e gjykimit. Të nderoj or jemaat me lejën e Zotë i Gjellë Gjellëluhu, dhe të ndajmë në disa qafësën nga kjo ditë e begatëshme dita e të bimit e muslimanve, dita të cilin Allahu Gjellë Gjellëluhu e ka bë obligim për muslimanat që namazin e mes ditës të veqojnë me grumbullim, me të bim dhe me përkujtim të ditës së mahësherit, ditës së daljes për Allahu Gjellë Gjellëluhu. Në legjeratën e kaluar, të joma së kaluar, përmendëm se dietarët kanë thënë për ta praktikuar ato çka Allahu xhellajelahu e ka zbritur në Kur'an i duhet njeriu të një vloj fuqi. Kjo fuqi ndahet në dy pjesë, pjesa teorike dhe pjesa praktike. Pra kemi thënë se njeriu t i nevojitet detyri, njohuri që njoftohet me fenë Zotit xhellajelahu të kenë ngurim mbi obligimet mbi farzët, mbi vacjibët e çdo mëradh, mbi vlerën e tyre, mbi pasojat e mos zbatimit të tyre e, e deri në fund prej asaj që e ka zbritur Allahu xhalla xhelalu. Por të njoftuarit nuk mjafton. Të njoftosh më një send nuk mjafton. Por ajo duhet të shoshrohet me punë. Ajo duhet të pasohet me me zbatim proniërit nuk i mjafton ndija, por duhet që të angazhohet dhe të punon. E kemi porçëllim me punu ata që e din njeriu, me punu ata që e din njeriu. Dhe për këtë ka shumë argumente të shumta në librin e Zotit dhe në sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe në konkludimet dhe përfundimet e ulemave të muslimanëve. Pra, ajo se Njëriut nuk i mi afton vetëm njëhuria, nuk i mi afton vetëm dituria. Allahu gjellegjellu e ka stërmbush librin e tina me ajete të shumta. Dhe pengamberi sallallahu aleyhi ve sellem, në mënir të shprehjes, dhe në mënir të urdrit, dhe në mënir të ssharimit, dhe në mënir të zbatimit, në e ka dëshmu se nuk shkohët papunë. Nuk ka mundësi me ba dobi një elmë, një die, përvecë se nëse shëshrojët me zbatim dhe pun. Dhe ulemat e muslimanve, imamat e tërë në veçanti, atërë të cilët Zotë Ion Gjelle Gjelalu, ju ka dhanë kabul, ju ka dhanë pranim në tokë, pra njerëzit indjekin ata, si që janë 4 medhebet e mdoj, si që janë 4 shkollat juridike, të gjitha nëse i studion, dhe nëse thelo është, pak ma thellë, të këta njërës të cilët i prinë kësa i shkole, do t'i gjejë se për shkaj ilmit, për shkaj dhe për bal dituris shka e kanë pas, këta i gjenë se në historit e tyre dalohën me punë të madhe. Dalohën me punë të madhe. Andaj, Besimtari duhet ta këtë parasysh Se dy përgadit jetë më të më dha Në jetën e ti janë furnizimi me die Dhe shoqërimi kësaj dies me pun Shëqërimi kësaj dies me pun Cilat janë argumentet Cilat janë faktet, dëshmit Qka argumentojnë Se njeri ju nëse nuk e shoqëron Dijen e ti me pun Ajo nuk i siel dobi Nuk i siel frytë Ka shumë argumente, do të mundohem i shkurt me i përmledhë disa citate e disa shembujt e ulemave dhe nga pengamberi sallallahu aleyhi vesellem. E para, prej argumenteve dhe fakteve që dëshmojnë se njeriu është kryuar në natyrshmëri për të punue, është sureja një sure mrekullije e shkurt në shpreje اهماده نو كوپتيم ا سوره يا ا كوهس سوره العصر فضل الله جل جلاله والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فضل الله جل جلاله باشا كهن Pasha kohen Med vërtet njëri ju është në humbje siper Allahu Gjellegjellu betohet në këtë kohen Në të cilin na jemi duke kalu Kohen në të cilin na jemi duke kalu Në gjuën arabe Asër i thëjnë kohës Po fjole asër Para kësa e ka një kuptim tjetër Edha e është shtridhje i thojnë shtridhje. Kër njeri ju e shtridh, rrushin, e shtridh, një pen për të bo lang, i thojnë asarahu, e ka shtridh, dhe e ka ndherë lang, dhe e ka bo sok. Dhe e ka bo lang. Kjo është asër. Po me të njëjtë nëshpreje, quët edhe koha. Dhe ka një ndërlithë shmëri njëra me tjetërën. Edhe ajo është se koha të shtrydh koha të shtrydh a në njeri ju del i vogël fillon e rritët pas taj fillon e indzjer krejt ka ka pas më indzjer në këtë bot dhe fillon nga dal nga dal të pozën tjetër për me shku në akiret andaj koha gjithë shkat që ka banë me ta është e shtrydh ata. e shtrydh ata andaj Djetarët kanë thënë, zotë i onë gjellë gjellë lu nuk është bëtu rasishtë në kohën, nuk është bëtu rasishtë në kohën, pëse në kohën, nga se në kohën bëhët lëvizja, në kohë bëhët puna. Pra njeri ju, kur do me punu, apo zhvillimi i ti, veprimtaria e ti, aktiviteti i ti, ku bëhët, bëhët në kohë. Allahu gjele gjelelu betohet në këtë kohë dhe thot pasha këtë kohën të gjithë njerëzit janë në dështim janë në hum bje përveç një kategorie e cila i ka disa prej cilësive janë katër cilësi është cilësia e besimit e që në lëgjeratën e kaluar thamë se djetarët e kanë quajt fuqia e edijës fuqia e të njohurit fuqia e zbulimit Pucia e njohurit e Zotit Xhelel Xhelal u dhe pejgamberve dhe librave të Zotit e kështu merrat. Pra, e para kanë besuar. E, e dyta u amilus salihat, dha ta kan punu vepra të mira. Dhe ata kanë punu vepra të mira. Dietar thon gjithmonë në Kur'an, gjithmonë kur ta xhesh ata të cilët kanë besuar Nuk është e mundur me mungu dhe ka në punu Pra nëse e merë Kur'anin nga El Fatiha Derin e surën kul e u dhubi Rabbin nës Prej në filim derin e mbarim Gjithë mund kur i gjenë ajetet Ata të cilët kanë besu Ata të cilët kanë besu Do të gjeshë afër Do të gjeshë afër lidhësën e vetë Ve amilu së salihaq dhe kanë punu vepra të mira. Kjo është argumenti që dietarët kanë thënë se Zoti O xhel Gjell xelalu nuk i kalon shpresë atij i cili mendon me të imagjinuam me fantazi me me shpottut Allahu xhel Gjell xelalu. Parapara për argumentev është sura ja Al-Asr, për të cilën sura kanë thënë dietarët se si kur mos t'i kishë zëbrit, as një surë tjetër kishë mjaftu e. Pse kishë mjaftu e? Kishë mjaftu nga se i ka të regu pazamentet e, e jetës. E para me shfridzu kohën. Me shfridzu kohën maksimum. E dyta i ka të regu e vetit e atyre që kanë me shpotu e. Kanë besu, kanë punu vefrat mira. Ua të vaë sa u midhës. Haqqi dhe janë këshilluar njëri tjetrin që të përmbahen në të vërtetën. Dhe e kanë këshilluar njëri tjetrin me sabër, e me sabër. Ë kanë këshilluar me sabër. Dhe fjala me sabër, dietaret kanë thënë, është palca e argumentimit të të punës. Çaj i thonë amel, do juën e xhariat. Allah thot këta që kanë shpëtu i thonë njëri tjetërit banë sabër kështu zotë i onë gjele gjelelu e përshkruun ajetin kur anor dhe ju e dhiti se kur ani kër i përshkruun gjërat i përshkruun si kur mi pa parasive andë allahu gjele gjelelu shpesher i thotë muhammedit aleyhi salatu e salam ele mtara a nuk e ki pa shpesher i thotë a nuk e ki pa për para shumë viteve para 6-3 cimë viteve Muhammed A.S. as ka qenë i lindur Elam të rakejfe fe ala rabbuke Bi ashabi l'fil A nuk e ki pa të isha ka po zotë i jotë Me ata Ushtrin e elefantave Kur dashtën me sulmu me këm Djetarë kanë thonë Pse zotë i ongjelle gjelëlu i thotë Muhammed A.S. A nuk e ki pa Dishka shka së mundet me pa mesu Kanë thonë djetarët Për shka këse forma kur anore është Që ta sjele fotografin e të cilën pofletë Allahu Gjelle Gjellelu në atë stil të lartë si kur je duke e pa si kur je duke e pa edhe edhe më tëra a nuk e ki pa shka, ka kalu para shumë viteve i gujti dhud a e ki pa ati para 200 jetën shë ka ndodhë a e se ka pa mirë po, ja përshkron dhe ja ilustron në atë form të lartë si kur është duke e pa qiko Zotë Ion Gjele Gjelalu, u kure përmen rëndësin dhe peshen e lëvizjes, e punës, qka thotë? U e të wasa u visë sabër. Dhe këta, qka punojnë me vepra të mirë dhe kam besu, i thojnë njëri tjetrit sabër, durim. Djetarët kanë thonë, është e njërë se në dije dhe në informacion, nuk i thu e tjetrit sabër. Pra, kër dikush, ka të lashe, ka probleme Nuk i thuët sabër për informacion, për dije Po qëka i thuët sabër? I thuët sabër për gjengjen dhe punën e të cilën ashtë Thu sabër se kalon Qëka kalon? Kalon gjengjen dhe halit e cilën je Andaj, kër njeri ju punën, i thuët sabër Ajë qëka së punën? Nuk i thuët sabër Nuk i duot sabër. Andaj dietarët e kanë nxjerrë nga kjo çurë dhe kjo kaptin e begatshme, ata se parimi kuranor është i ngritur mbi bashkimin dhe bashkëngjitjen e punës me dije, me bashkëqjitjen e punës me dije. Dhe në shumë ajete të tëra Allahu xhelel Gjell xjalalu inzit besimtarët me punova. Ja ayuhel ladina amanu ku emfusekum vë ehlikum nara ka thënë Allahu Gjellë Gjellalu ojët e cilët keni besuar ku emfusekum vë ehlikum nara ruajnë i vetë vetën dhe familjet e juve prezjarit pra njëriju kur ruhët ha shiko shpreja kur anore ku ruani dhe njëriju kur ruhët seriosisht i mërë se vepët i merë shkaset dhe leviz për të rujt dhe nga mberi sallallahu aleyhi ve sellem në shpegimin e këti ajetit adithin se nga njeri imam Bukhari në sahihun e tina ka thamë bë nga mberi aleyhi salatu e selam metheli wa methelu ma beath allahu shembuli jem dhe shembuli me të cilin me ka dërgu allahu është sikur shembuli regjull është sikur shembulin një burri i cili e ka po ushtrin me disit e ti për nga meja le i salatë shembulin jenë me shembulin e juve u meti komplet të gjithë njerëzit është sikur shembulin një njeriu e ka po lartë një ushtri të armikut e përgaditur dhe e nisur për gëditje thot e ka po me disit e vet Nga se pengamberi sallallahu aleyhi sallam E ka pa po gjehenemi Allahu gjele gjelelu e ka të regu gjehenemi Andaj ka dhonë aleyhi salatu e salam Me pas pa ju që kanë pa une Shumë pak do të qeshtit Shumë pak do të qeshtit Këri pa njëri ju kushe sejnde të frikshme Dhe shkon të këdisat të tjerë Dhe cilet se kanë pa ata Dhe ki ja kanë isë të umërzit duke piklu apo kur e dini lajmë të ketë se ka dek filani pas ta i shkon me e komunikua të lajmë dhe zdi që shmianis ata e diktojë që ki ka pa të shkatë të të mërshme pe nga mërë ali i salatës sa e ka pa gjëhenemin me sëjtë ti Allah u gjelo dhe ka të regua qësh e ka pa dhe gjëhenetim ka thonë shembulli jam me shembullin e juve është si kur shembullin njeri ju e ka pa u shtrinë me sëjtë ti dhe vjenë duke vërapuë vjenë duke vërapuë të populli vetë edhe i qka ju thot ju thot rrujuni elhidar rrujuni se ushtria u ka nis pastaj ki populli ndahet në dy pjes ta shkje pruni lajni se une e pash ushtrin ishte nisë për me godit ta shte njerëzit ka diloje Njani thë prejuve, një grupë prejuve thënë Kjo është e vërtet Kjo e ka po dhe me ka kalzu Andaj, mërnit të gjitha mjetet për me shpëtua Thoth dhe fillon me u përgatit një grupë për me shpëtua Për me ikë për me shpëtua Tha dhe një grupë tjetër tha Leje se do shta nuk vjenë, do shta se ka po ja, Filoj me e kontestu lajimin Tha për nga meri sallallahu alaihi sallam me nkhafe edleq kush tu të të përni me kush ka frik për Allah u gjele gjelelu me të vërtet edleq nisët natër nisët natër pra, kur ka gjendje krize me lufte a ka munë citi me than une anip se është kriz ajtë se pak ma volë mas dreke se në sunqona pash herët kush atë të pyta që është herët është gjendje krizët duesh me morë për masat ma preventive. Kështu e ka përshkuj për nga mberi sallallahu aleyhi sallam. Dhe djetarët kanë thamë, kse për nga mberi sallallahu aleyhi salatu, sallam, gjendje në gjenemi të përshkruun me gjendje në luftës. Me gjendje në luftës. Nga se kanë thamë djetarët për nga mberi sallallahu aleyhi sallam e përshkruun ata qka e din me ata qka dhët me ditë qëra është dhe shka e din, kur ka gjendje lufte, kush është njëriju ma neglijënt, për dhe që atyre fmive, nuk e din që ka pëndodhë, ata nuk e din që ka pëndodhë, por të mdhej, që a kanë menjen kokë, ata e din shumë mirë që ka të ndodhë, dhe të mlaj me të kur qarkullojnë, dhe të mlaj me të kur qarkullojnë, në për ndë një vend, se mund të të mendoj, dhe mund dhe më të mësë mendoj, k Të luftës, njerëzit fillojnë Fillojnë muhabetet me të mlojat Shka dhe të, të bëhët? Ha? Vete muhabeta bo Pas ta e ndrojnë ata Ata e ndrojnë kur të dojtë Vete të mlajmi Qarkullim i frikson njerëzit Po kur të mdojnëve Mirën preventivat shumë më të mlojat Pa për nga mberi sëllem Ju për dishtë një këtë gjendje Atëherë pa shembuli em me shembuli një uvështë si kur ki Ama une bi lajmet vërteta Une bi lajmet v Unë e bi lajme të vërtetën nga Zotë i onë Të barek e vë të ala Allah i tha Kush frigohet prej Allahu Gjellë Gjellë I merë preventivat I merë preventivat Kjo është hadithi I pengamberi sallallahu aleyhi sallem Për të silin ka thandjetart Së është i vendosur Në kaptinën e Marjes Së lëvizjes Nuk mi afton I kam besu Zotë i Gjellë Gjellë Gjellë Nuk mi afton i kam besu Zotë i Gjellë Gjellë Nuk mi afton i diju në këto punë, të gjithi kanë ditë, me mija vitë e flitët për këto dhe të gjithi dinë, por Allahu Gjellë Gjellalu nuk i ka than të gjithë dhe kanë më shpëtua, nuk ka ma mirë dikush ka i di se sa jehudët, nuk ka ma mirë se sa i di se jehudët, ja arifunehu, kema ja arifune e benaehum, tha Allahu Gjellë Gjellalu e njofin Muhammedin, ale i salatu selam, ma mirë se shumë për i muslimanëve. Ata e njovin Muhammedin, mami se ma shumë për muslimanve Qka i qojja ta me shkun me dinë për para vaktit? Jehudët, fiset e jehudëve shkun me dinë me jetu Për qka shkun me dinë me jetu? Qka shkun në atë zhegë, në atë zhegë, pëse zhegën me dinën? Se me ndonin se pengambeni do të delë për tyre, a vendin e dinin Edhe kohën e dinin, se është afru vaktit Wakanu jesteftihune min kablu Allahu Jelaluhu thot Dhe para se me ardh Krenoheshin para njerëzve Ta është vjen për nga mëjri Ta është edhe pak Po kur erë prej Arafve e mohun Falemma jahe humma Kur ju ardh Ajo qka ata e dinin e njifnin Kafaru be, bi e mohuan Qupan këtu bi Andaj Allahu Jelaluhu qka ju thot Ata thot وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارًا Nuk do të hinë gjennet përreç ati cili është Jehud Apo Krishtar Jehud Apo Krishtar Qëka thaë Allahu Jellel Jelalu Kjo vlejnë edhe për nejë dhe Allahu Jellu vana jetë jetër thot Lejse bi emanijikum Wa la emanijih ehlil kitab Nuk është që kush përthoni ju As që shpërthoni Jehod dhe kryshter As që shpërthoni ju As istojnë ata As mburjet e juve As mburjet e atyre Por e që thon Allahu, që ka thonë Allahu Gjellu Aluhu Që ka thonë ata? Ku isha kryshter Ku isha jehod Ka me in gjennet Allahu Gjellu Aluhu Me një fjalli I ban i deman të madh Tha tilke emeni ju hum Këta janë fantazia Ha? Fantazia A mund dhe pina me fantazu Ka mund si Ka mund si Ma tje dha për nga mberi Sallallahu aleyhi sallam Ju do t'i ndyç një hapat e atyne Ju do t'i ndyç një hapat e atyne Cilat janë hapat e atyne Kusha për neve ka me ingjen me Kusha për neve Qka nuk ka me i Lej se bja e me një i kum Tha allahu jo që ish pëthuni ju jo. E asish pëthojnë ata Qish Allah o xhelle xhelalu qul haatu burhanakum Mënia fjalit të shkurtë A siç po dhoni ju, jo, ashtu po dhonin ata, bëni argumentat. Cjellni argumentat. Allahu xhelle xhelalu me as cil argumentat. Jo filani dhe alonit. Jo shok vetu. Jo mëx jo vetu. Jo familjar vetu. Jo atërë që të cilët ti ki mundësi me i binda ta Jo Allah dhe kullhetu burhanëkum Si duoni me i vërtetu pretendimet e juve Sjellë një argumentet Si dujsh me ditë Shumë e thjeshtë është Nuk ki nevoj me bindi kanës unë jam gjënet lisë Shki nevoj, heq Se ajme është ta bindet, ari që e për mesoj E dhe qka mu po, nuk kryët puna He, dhjen logaria Nëse ki fakt për para allot Fe e vishirë Atërë e për gëzohë Nëse ki fakt, me i njërë provë Allahu Gjellë Gjellalu, se kanë qenë meritorë përmerhije në gjennet dhe mësë me i në zjartë, fe e bëshirë, atëherë përgëzohu. Ama këtë provë, kër e ka kërku zotë i onë Gjellë Gjellalu, edhe të përgëzun të janë frikua. Kër i kanë ledhuk të ajete, se Allahu polip fakt pun, edhe që ata shë janë përgëzujan tut, edhe dini i një omeri mil khattabi radhi Allahu anë, Për nga meri a.s. Disa eri thosh të që që që kia për gjennetit. Që që që që që që burë, shka hinta shndera për gjennetit. Kure shifshin o meri. Pastaj që që që kia është për gjennetit. Kure shifshin o meri. Vdicë për nga meri sallallahu a.s. Dhe njerëzit i thoshin o mer, për gjennetit, apo, që bante? U idhnon të më të madhe dhe unë zemron të shumë Dhe dhe leni këto mohabete Leni këto fjal Nisubharë Allah dhe ma pranua loj Isha rahatua Dhe kur ka ndru jet Radhi Allahu Han Kur ka ndru jet I ka të nxetë në trupin e tina Trupin e ti Të Me shenjët të goditis e vedetis nga, nga friga Zoti Gjelle Gjelalu Po Po Imamat atir, edhe me këtë e përfundojna. Imami jonë En-Nu'mani Ibnu Thabet, Imami Hanife, shumë të sa njerëz më ndojnë vetë se na jerat ti më dhebi, na ashtjoni. Shikoj historinë e tij, pastaj shikohu mundësh më on afër atij. Shikoj historinë e tij. I vetmi i cili ka arritë me ndjek Osman Ibni Afan në khatme është e Ibn Hanife. Çka ka bë? Thot imam dhe hebiju në, të, në biografi në Ebu Hanifës Thot sa i përket punës së ti Thot falë e mos undalë Sa hatme i ka bo Kuranin Sa hatme 7.000 hatme në jetën e ti 7.000 hatme në jetën e ti 7.000 vjetë vetë 7.000 vjetë 7.000 hatme Mi mle dhe gjarar ta i kanë bo këtë bashkë 7.000 hatme Kjo që ka argumentohë, se ata e kanë kuptu në trurin e tërë, në gjëgrafi në trurit e tërë, se pa punë nuk njësët e Zotë Jonë Gjellegjelaj. نلوسمي الله وجل جلاله تضع وتبارك وتطلب من صنمه بنوبه برت اميره نلوسمي الله تبارك وتعالى الله جل جلاله تنفر نزم تقوى الله ودا دوشمري نلوسمي الله تبارك وتعالى الله جل جلاله من صنمه كبتو قرانن من صنمه كبتو سنيتن البيغمبريت صلى الله عليه وسلم نلوسمي الله جل وعلا الله تبارك وتعالى مسلمات كدشان الله تدهمان يتيمات المسلمان والله تيمبولان فقرات كامنرت الله جل جلاله تي باسوران Pazaniq të musliman vë allahu të ban të jamar dhe buyar. Elusim allahu jill vë ala. Shalahu të barake vë të naippar fundim tamir. Aqulu qawli hëda. Wa astaghfirullahi lih vë lakum fa astaghfiruhu. Innahu hu al-ghafoor r-roheem. Wa alhamdulillahi r-raha alameen.